Som aquí fent camí per salvar tot el món, si lluitem no valem, pensarem Carnet de bord. Ei, hey, Ulrich, que busques ara? Tinc gana. Ves, ves a tu. He de trobar una cosa. D'acord. No ho entenc. Oh. Torrades i tres plàtans, no està malament, eh? Ei, et saltaràs educació física? Sí, així tinc més temps per mirar de materialitzar la l'elita. Eh? Què passa? Tens por que caigui la paret? Ah, molt gràcies. Que podem parlar un moment. Hola, llumit. Hola! Ei, mireu -ho allà! És l'Ulric! Però... què fa parlar amb la Sissi? Ei, Ulric! Eh? No. I doncs? Escolta, això és xantatge. Per què creus que ho acceptaré, eh? En primer lloc, perquè és difícil dir que no a una noia tan maca com jo. Hm. I en segon lloc, perquè no pots fer res més. Hm. <ríe> Au, anem! Anem! Uh -huh. El segle XVII, tots els països europeus estaven en mans d'un rei o d'un príncep. Governaven poblacions bàsicament campes... Pots saber què els hi passa? Ho veig i no m'ho crec. Els allà, les sí, les sí. fronteres. Gobernaven amb mà de ferro... I mira, l'altra punta de es mor de gelosia. Ot! Huh? M'estàs uh, escoltant, Ot? Ot! <ríe> Hem de parlar de coses molt importants Sissi, corre, vine amb mi Ei, però... No m'has de dir res? De debò, t'ho juro, és molt important D'acord, t'ho diré Estic ficat en, en... un bon embolic Fa anys que faig un diari Un què? Un diari? La Sissi l'ha trobat i... Ara m'està fent xantatge. He de sortir amb ella. Si es pensa que així m'agradarà, s'equivoca. Ho eh? Espera un moment. En aquest diari que fas, parles mai del xana o de Lioko? Sí, i, i si no faig el que ella diu, ho explicarà a tothom. No sé què fer. Ah, no pateixis. Quan sigueu tots a la piscina, la Yumi i jo el buscarem. Trobarem aquest ja diari. Ja t'he dit que no. Eh? Per enèsima vegada, no me l'heu parat, al nas. No m'ho preguntis més. Ja n'hi ha prou, oh? eh? Deixa-l'en pau, sents? Ah. Hm. Mm. Tranquil, ara t'ho explico. Què et sembla, Està bé, eh? Aquest autobús és l'últim crit de la tecnologia. És elèctric, no contamina, però té molta potència. Elèctric i en potència? Eh? Segur que aquesta carraca va més a poc a poc que un cargol. Mm. Oh, però... Eh? Au, vinga, va, tothom a bord. Au, ves a seure. A veure, què passa? Eh? Ah? Què és això? No ho sé. Seieu i no us mogueu fins que arribem a la piscina. Podria ser aixana. Ah! La Cici li fa xantatge? Sí, sorprenent, eh? L'important ara és trobar el diari de l'Ulric abans que comenci a xerrar sobre l'Yoko. Li escurcullaré l'habitació. Si et necessito ja et trucaré. Seré a la fàbrica. Bona, Bona sort. sort. Soc en Jeremí, em reps bé? Aelita? Sóc aquí, Jeremí. Esperava que em truquessis i ho he aprofitat per estudiar una mica més al vostre món. Hi ha, Hi ha coses molt estranyes, realment. Ot, oh, què? Com? Una cosa rara? Quin autobús? Un dia més bonic que bé, oi? Ens arrosseguem a cinc per hora. No entenc què li passa. Tinc el peu al fons de tot i no hi ha manera que es mogui. D'acord, escanejaré, Lioco. Si trobo res, us aviso. D'acord. No. Aquesta no és la lletra de l'Ulric. Oh, carai, és de la Sisi. Ah! Estic cansada que m'ignori com si jo ni existís. No puc suportar que només es fixi en la llum. Per això he aprofitat que era dinar per entrar a la seva habitació. Només volia una foto seva, però hi he trobat una cosa molt Millor! Ara segur que ja no em podrà rebutjar. I ja sé que això que faig no està gaire bé, però és l'única manera que tinc perquè em faci cas. Que és mala pècora? Yumi, tens el diari de l'Ulric? No, però no ho diries mai. Tinc el de la Sissi. Tenia raó, sap que l'Ioco existeix. No sap ben bé què és, però que sap està disposat d'esbombar-ho. No, escolta, has de trobar el diari de l'Ulric abans que tornin de la piscina. No pateixis, sé com aconseguir-lo. Escolta, i si li demano el meu pare que ens deixi a veure una peli? Estaria bé, oi? Sí. Sí! Fins ara he mirat de ser amable amb tu, però si continues passant de mi, et juro que s'acabarà. Em sents? T'ho aconsello. Para d'ignorar-me si no vols que tot el col·legi llegeixi el diari. D'acord, d'acord, no cal que m'amenacis més. Ho sé molt bé, què m'hi jugo. Sí, no estàs segur que saps? Oh. Qui ets? Ah, Yomi, què vols ara? Res, només dir-te que m'agrada molt com escrius. Aquest matí m'he trebat l'imbècil Fa pena amb el xandall tan suat que portes sempre. Molt bé, què vols? Digue'm on no has amagat el diari de l'Ulriqui de pressa. O els teus secrets sortiran a la primera plana del diari del col·legi. Sí, d'acord. És el lavabo de noies damunt del dipòsit de l'aigua mm -hmm. del tercer vàter. Ho has entès? Eh? D'acord, ho comprovaré. Ei! I el meu diari què? Me les... Oh! Gràcies, Yumi. Què, ho veus ara com va bé tenir bons amics? Ja era hora. Em pensava que aquest paio no et deixaria mai en pau. Si saps el eh? que et convé, calla! Yumi! Què hi fas, Tuki? Res, senyor. No em trobava bé, però ja m'ha passat. Aelita! Jeremy, Lot i l'Ulric tenen raó. El Shen ha tornat a atacar. La freqüència angular és cada cop més forta. Oh. Ailita, la torre activada és el desert. Me n'hi I ara què passa? Això no és normal. Eh? Ei, torneu a seure. Qui us ha donat permís? Què li passa a l'autobús? Això m'agradaria saber a mi. Només sé que no el puc dominar. Però anava perfectament abans que carregués les bateries, oi que sí? Sí, anava la mar de bé. Però ara no puc. Ulrich, què passa? Tenim problemes. El Xena ha pres el control de l'autobús. D'acord, espera un moment. Quin en portar de cap ara, el Xana? On sou? Al carrer Washington cantonada d'en Franklin. Us truco així que us localitzi. Serà un viatge amb Mogudet. L'Elite necessitarà ajuda a l'Yoko. I hem d'anar. Vés-hi tu. Jo em quedo aquí. <susurra> Correu-vos tots el cinturó. Home, noi, tranquil·litza't. No ens passarà res. Ei, nena, vols que t'ajudin d'això? No, gràcies. La nena ja se sap espavir la sola. Acabem de travessar el carrer de la constel·lació, ara. Sents? Tranquil, Ulrich. Ja us he localitzat. Però encara no entenc què és el que vol fer el Xana. Ja l'he trobat, Jeremy. Tinc una imatge virtual de la torre activada. Molt bé, Aelita. No et moguis d'on La llum i ve cap aquí. La situació es complica. Transfereixo la llum. Escanejo. Virtualització. l'autobús contra el complex petroquímic. Que què? Ja està! <ríe> <ríe> És impossible aturar aquest trastorn. No, hi ha més remei. Haurem de saltar. Mira que has aconseguit, ara! Has tallat <ríe> els cables i no podem obrir la porta! Hey. Ei, Jim! Què? En Jeremy diu que anem directes a la planta petroquímica. I es pot saber com ho sap, això? Uh, més tard ja t'ho explicarà, però ara hem de confiar en ell. Ens pot ajudar. Uh, d'acord, d'acord. Ei, Ulrich, em sap greu haver-te agafat el diari. Va estar molt mal fet. Sisplau, perdona'm. Us puc ajudar en res? Té, agafa el mòbil. Em pots fer d'enllaç amb en Jeremy. Mhm. Uh -huh. Yumi, Aelita, teniu la torre molt a prop, ara. No, espera. Eh? Això és massa fàcil. Hem arribat fins aquí sense veure cap monstre. Segur que és una trampa. Hi ha un monstre darrere vostres. Atenció a totes les unitats. Repeteixo, totes les unitats. D'aquí deu segons l'autobús girarà a l'esquerra. Diu que girarem a l'esquerra. Que tothom vingui a aquest cantó! I si saltem de l'autobús? Com ho veieu vosaltres? Podria ser la millor idea. D'aquesta manera, com a mínim, no ens estabillaríem contra la petroquímica. A la velocitat que anem ens mataríem segur. Toma el mòbil. Jeremy, com està la situació a l'Ioko? L'Elita i la Yumi ja arriben a la torre, però s'han d'enfrontar un tornado, ara. D'acord, esperarem una mica. Yumi, vigila quan arribis a l'estimball. Si la Elita cau a mar digital, la perdrem per sempre. Lluïm! Vigila davant teu! És un megatank! Ah! Corre, anem! Ens havia preparat una trampa. Quideu 10 minuts. Atenció, tornareu a girar a l'esquerra. Escanejo. Bovir virtualització. Aquí i on? Ah, oh, anem per feina, Elita. Gràcies, Ot. Escolta, ens queden 4 minuts per arribar a la petroquímica. Com van les coses per l'Yoko? Doncs, la l'Elita i l'Ot fan el que poden. Vigilau, hi ha un estimball! a Tres. Es más tarde. Ho hem aconseguit! Esteu a punt per tornar enrere en el temps? Hmm. Teo, el reg no l'he llegit. T'ho prometo. Un dia et diré què hi posa, Llu. M'agradarà saber-ho. Ah, val més que quem'n vagi. La sí si em deu voler veure. Sí sí, m'estavas esperant. Buscaves alguna cosa? i ja uh.